Din în această Sfântă Duminică vom vorbi despre minunea care a făcut Hristos o fică bolnavă de Duh necurat a unei femei pădune. Sau cu cuvinte vom vorbi despre rugăciunea unei femei părgânei care ne învață cum să ne rugăm. Era Hristos în Galileea ca totdeauna a fost durat de multă majoritatea colnavi de pe pe oameni văd de pe copii, totdeauna au fost să ce mai cărinoși oamenii sărați, oamenii nevoiați, oamenii mai limpiți, oamenii mai silți. Cei care fiu multe sau suflet fiu mai multe, cei care sunt mai avuți, cei care sunt mai în întotdeauna, dacă nu era la următor, nu ne numărăm fricoația ea. Sărăcute, săracute, săracute. Sunt întotdeauna nu-i pe să iasă în biserică, cât când se necăm și ia-l la gură. A venit aseasă femeie și germul ții ni s-srgată de Hristos. Fiul lui David, minuiesc-mă. Ai mini de mine fiul lui David, dar asta nu mi-a iert de Hristos pentru viitorul. mea ca mi-ar rău, iese să vindeze diavolul. Deci, ce a făcut-o la început? A scăzut mila lui Dumnezeu pentru ziua asta care se că nu ia față de -și, Unii în pădurii Libanului. Sigur, spune Domnul, tot ce au zis în viață, două ce țări au răsărit în vizi, mare în Mării Mediterane, acum nu se baza, acum așa cum mor oamenii unii pe alții, afară din Beirut. În afară de hotarele sărisite. Data fiind de, de acolo era pădână, halaniază, sau calaniază, Ia, se încheina la idol, dar vedea că acest proroc sau acest om minunat din Nazaret din Galileea poate să vinzece pe fica ei, n-avea unde să se ducă. Ea nu știa nici sal, nu știa nici cât descamen, nu știa decât atât a auzit că un un om minunat, un Fiul lui David, va fi izbăgătorul și munsuitorul lui. Hristosul în Evanghelie nu i-a dat nimic. De femeia se ruga, și Iisus nu-i răspundea. Ce se fie de asta? Răutate? Fereastă Dumnezeu să puteți dă la Dumnezeu răutate sau răzmânare pe omul. Dar de ce nu-i răspundea? Ca să o să se roage, ca astăzi se mâine, să se roage mai mult. Când se răspunde la prima ta stricare, la prima dată dorință, imediat se oferă în palmă dorința, Înținerea, nevoia, în mod singur, nu ne vei mai ruga, nu ne vei bea, vei pe râne de altul care este în Și atunci, i-a spregat mereu. S-au intervenit cine au intervenit, apostolii, preoții bisericii care sunt între fobosul pe Dumnezeu. Iată rolul apostolului, iată rolul preotului aici. Iată pe mijlocitorii care preia de la Hristos, de la Dumnezeu, Harul Mântuirii, că îl dau lumii sau rugăciunile de la oameni și le duci din nou la Dumnezeu. Mm -hmm. Ceci nu a văzut niciodată în pocăință cu cercanții. Ei n-au aceste interne a mijlocitorii. Pe ce-au făcut la văzutul ei? Am intervenit ei. Miluiește-te-l în bine aceasta, strigă în urma noastră. Auzi cum răgnescă? Ea nu facă să ruga, dar striga rugăciunea femeia, acesteia care era plină de necază, de suferință, Nu mai era o cântare, nu era o nu numai spusă în soapă erau era un strigă. Așa se roagă omul care are necază foarte mare, dar și credințe mari. E strigă. Și nu spune cuvinte multe, ea nu spune nici măcar în mi sal. Strigătul ei sau rugăciunea ei, numai din două trei cuvinte. Iluiesc mă Doamne sau Doamne ajută -mi. Știți că Apostolul intervin la Hristos că roagă cu o minuiață, iar Hristos îi răspunde Apostolului nu sunt nu sunt frimit către pădurile, numai către oilele pierdute ale casă lui Israel, adică către pierdute, ca cum s-a spus către pădurile, că de poporul ales care nu știe care are. i ia drumul, muniții, dar care sunt nu știți nici când ne-au fost pe pentru păgâni, N-a venit el să pentru noi păcătoși, pentru să fie din neapolitic. În vremea aceea, strămoșii nopții se chinau aici, în carpat, ca Isori. Vreți să vedeți cum erau Isori străbunilor noștri? Vedeți la fiața ne-a spus mai mult de o pietră de aba. Se chinau la niște făcuți, făcute din rud, dar, ia Isori. Sau alteba. Ca nici a venit ea. Dacă nici direct nici în napole n-a fost auzit să, să Dumnezeu lui i-a dat răspuns direct a venit acroate de resursa să a cât mai tare, are. Două cuvinte, Să ne vezi pe noi să nu vorborosim de multe ori multe și cum e ce de părstele, mai bine puțin, dar ne-a dat pe inima, s-a așa Doamne ajută-L! Aceasta evanghelie a avut la Sfântu-Mapă. Să ne tot ei răspunde, Cine nu știa ce Dumnezeu a dorit ei, sau a ei, dar i răspuns nu cum dorea ea. Ce o femeie nu se cuvine să iau pâinea fiilor și să o arunc pâinilor. Mare taina a spus aici. Adică să iau credința pe harul vostru și să-l dau din vostru. Dar nu în Dumnezeu. S-a Dumnezeu lui Dumnezeu. Dar ce mai voie Dumnezeu să facă pe acest cuvânt? Să ne smerească pe noi că ia va ne rugăm cu de o casă, pe ziceți timp, au fost altinerea și voi, au așa mai multe, dacă nu avem și un drag de Sfânt să Smerenie, să smerească să Dumnezeu pe omul. Și ia s-a smerit și de data aceasta, încă o dată, nici s a dat înapoi, vedeți ce binei îi barbatază, nu s-a descurajat, nici n-a sfârșit ca noi, a -a, dacă nu a ajutat Dumnezeu, nu mă mai rog, tot atâta. Și să mai merg la biserică dacă a fost el că nu mi-i sacă cererea. Să ne îndepărteze pe mine, cum trebuie să împingi ușa Bisericii. Cum trebuie să te rogi, să adaugi mâinile la iubiamile lui Dumnezeu, și să te duci la de pe pământ, să nu tale să-i luai avizorul lui, să nu dai înapoi. Că mă singur, până la treia, a patra vară, se aude Dumnezeu. Dar să nu uiți, la urmă, că dacă nu se de la început, să pui să-ți spun Și nu se te cade, să iei tu pâinea prietenilor și să mănânci tu care ieși în ceață asupă dumneavoastră de ganeze nici urților. Și ea, a felin, când s-a dupărat, a răspuns poate vărat ca o urțelează, e că un filosof n-ar fi putut să răspunde ce a răspuns ea. Da, vreau, n-ai veritate, noi suntem primi. În afară, când stau afară din carte, afară din insință, afară din casa fiilor. Dar ce e mai mănâncă din maza săpânilor, când o femeie care îi cade, câte o șorlare, cineva, și ceva, se cade din maza punilor lor. S-a ferit femeia, s-a dus că este în alivăr în rândul cânilor, dar cu cândile tot nu moare de foame, dacă săpânul cât ar fi descârșit. Mai cade și cade din mază, tot mai mănâncă, și fii vedeți cu peor fișor și în suficientul supravetuiesc. Văzând Hristos credința ei, săruința ei, curajul ei, bărbăția ei, Sfântul ei din toată inima a zis așa cuvintele acestea Dumnezeu. O femeie, mare este credința ta, fii în tine să voiețului. Și ca ei să-mi ceasă acela. Mm -hmm. Iubiți gănișor, noi nu putem trăi fără credință Dumnezeu și fără rugăciune. S-a încercat în tot felul în istoria lumii, și cu, și fără Dumnezeu. Și s-a ajuns unii să vedeți. Și dacă credem în Dumnezeu, nu-i distoată numai să credem din cuvinte, sau să ne chinuăm și puteai închinați, așa după când știam credești jos și da, asta am făcut. Nu-i din sufra. Fără rugăciune credința ta este moartă. Fără nu sufri în cărbunul din cernul, că nu te apende focul. Ai cărbunul de credință în inima ta, dar nu lucrează dacă tu nu te rogi. Atiruga hmm! înseamnă a la nacea rasică, a spus, a spus, dar mai la Bărbătești, înseamnă a fi față de pământ, de la pământ, a disperi în fața lui Dumnezeu și să-ți spui: Nu sunt vrei din, doamne, din mila ta. Nu sunt vrei să te dispregăti în față. A strigat ca, nu striga, acel, doamne, din icerică: Dumnezeu, regenostiți-mi păcădători sau să strigăm gazeasa în iarhie. Doamne, ajută, nu multe cuvinte, cu tine, dat, din mi Mare. Dacă ar trebui să ne rugăm, să-ți creziți la toți, să-ți tare în rugăciunea noastră, toate cele de noastră s Și acum când e la cuvinte, mai pe lor este spânta rugăciunea. Pentru ca rugăciunea să fie primită, plăcutul lui Dumnezeu să fie împlinită, trebuie să face următoare. Mai întâi să ne rugăm cu credință. Mulți au susit, dar dacă nu cu credință cu adevărat, Dumnezeu te vede, Dumnezeu de aude și Dumnezeu îți dă, nu-ți vei cu ce trebuie să fie pentru mântuirea ta. Noi suntem multe, foarte multe cerem. De aceea, la urmă, dacă ne mai mântim, să cerem și mântuirea subiectului. O Dumnezeu spune, într-un cuvânt, de la Evanghelistul Maziei, căutați mai întâi părăsirea celor lor, adică părăsirea celor de sus, și apoi toate cele laudi sunt în acazia, trebuie să se angajează, să examinezi, pui negeti, ni se vor adăuga vouă. Nu înseamnă că se așează să nu cerem, dar în zece, cel spus, sus, apoi pui negeti, cel de Deci, primul lucru la, rând, la rugăciune, să ne rugăm cu mare credință și să cere mai întâi iertarea păcătilor cu viața aceasta. Apoi să cerem ceilalți pământești, dar nu cu cuvinte multe. Dumnezeu nu de să vorbim vorbi, multe, și cu mici atrăție, și cu tine, dar din inimă. Apoi să nu așteptăm ca la prima rugăciune, la primul acas, la primul sac, gata să ne seplunească cererea. Că dacă a fi așa, n-ar fi spus Dumnezeu, să vă rugați. Dar n-ar fi spus Dumnezeu, neîncercați să vă rugați. S-a fi spus de sara un minut, dimineață un minut, fă o gluce, o plăgătune, se culcă de fi dormut, mănâncă bine, vorbește toate cei de la alții, iar ne rugați numai plăgătunea. S-a spus așa, ne-a încercat să vă rugați. Și asta este o porungă a plăgătunea. Deci, cum să ne rugăm? Cu rugăviuni scurte, dar chiar la unii întregătate. Așa ne va ziua de toți Sfinții Părinții. Și numai rugăciunea rostită, e suficient să trebuie la ea și multă umilință, multă pânăreție. Dacă vă uitați în țeasul, dacă țițiți cu atent de psaltirea, dacă țițiți rugăciunea de la funda în Căștășanie, uitați ce spune acolo, făriți fierturi de în rugăciune sunt măscuriterea păcacelor tari. Sunt așa, sunt păcătos, am găsit, sunt desbărnați, sunt rău, sunt afluți... După aceea și un fel om o lui Dumnezeu de toate păcatele tare, legat la urmă multe cei. Să ceri omului ce și trebuie pentru Sufletul lui. Deci, faptul rugăminirii părinților noștri, care suntem noi, a fost o dată de mărturisirea păcatelor sale înaintea Dumnezeului Său. Legat la ocuții ei, ha, milă, iertare de păcate, trebuie la examen și să-i de laze. Da. Dacă noi nu ne rugăm mărturisiindu-ne, iată, nu primim nimic. Când ne rugăm noi, oare, să ne spunem noi că pietul păcat este în asta, în fața celor de la nu vedeți dumneavoastră voastre cât e negatul să fie numele aceasta? Nu, nu aici, în toată lumea! Ar trebui să ne rugăm cu rugăciunea aceea urtă care se rugau apostolilor când era Corabia, gata să se nejec, marea Galilei. Și mântuitorul dormea unii aveau un bostit de cale. Dormea în sens omenesc să se pentru că era a singur, dormind el, ca să vadă ce fac apostolilor când îi furtune pe mare. Că la modul de când corabe e gata, gata să se nejec, au stăgat cu toții din un braț, v-am de Va, mântuiesc-ne să ferim. Iată rugăciune scurtă, iată rugăciunea zililor noastre, nu mult, dar din timpul plină de multă tărerie, nu cantitate, dar comunitate. E timpul vreau să trecem de la vorba multă la rugăciune multă, de la rugăciunea cantitativă la cea de calitate, de la rugăciunea cultă la rugăciunea inimii, de la rugăciunea aceea, un scară cu tine, în la rugăciunea aceea cu laficul. Și la aceea, cu la rugăciune a inimii, cu scădinte și cu treabă de Dumnezeu. Astfel, corabia noastră și a lumii se poate înțelege. Nu vă dați se confruntul cum vedeți, poate încercați viața, care nu mai Dar cu ceva de ele mai auziți. Războaie care ne-a venit să ne-au fie părfele, nu credeți că nu, e primit de adicențe mai mare, oamenii se sârguiesc, se discută, dar de nici n au făcut până acum. urmă. Da, până de parte, armii se, se confundă cu sens și cu oameni, cu lipsa, sau apă se ude buzele, sunt oameni care mor din sens, efectiv, în anumite stări, pe ecuator, asta voi nu nu știți nimic. Vicile cu mii de moră, multe părți, după noi, multe părți, din cauza lipsei de apă. Deci, când apa se strânge în când se pâinea nu prea ajunge, când se face aici, în când familia nu are se se va fi cum știți, vedeți zece dumneavoastră, ce este făcut? Să ne zicem, femeia aceasta săptămâna de nebaciere de astăzi. Să venim să înfrigiem în bisericii lui Dumnezeu. Că nu-i de Dumnezeu, și să strigăm ca așa femeie, asă, lână, se femei, să asculte, să nu-i să cumpui să desară, să le mănânce, să nu-i dețin să nu-i dețin să nu-i nici să nu-i dețin să care i dețin să nu-i dețin să ce i ce să nu-i dețin să nu-i ce să nu-i dețin să nu-i dețin să nu-i dețin să nu-i dețin să să lucrurim. Să învățăm deci, la din ei, ne rugăm. Și că lucrurii sfinții în de geodinimare nu se rugăm Cu simțul că trebuie ca scurtul, dar permanent răstită. Am văzut la munții de un bun părinte, care a murit în munții de senari într-o undeva și după 102 de ani a am să de năpostat, dar nu era puțin. Și deci un scăunat pic tot, cu mătanea mânului, l-am văzut, dacă ai pus în gropi, sau în biserica din cimitirul mănăstirii Senai, cu viutul și sfântul stefan, Senaitul, să ținem mătănutea în mână, cu bagarele rămadă în fer, îmbrăcat în jasă cu de acum mii și ceva de ani când am fi trăit ieri, să exact bine când a trăit, și să zicea Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iluiește-mă pe mine, mă okay. trebuie. Asta se vede că Dumnezeu este iegală dacă nu în aceste dimensiuni Evanghelie. Însă ei să-l în numele Doamne, Isus Hristos. Apoi eu nu cine Iisus Isus Fiul lui Dumnezeu, cu smeruințări, să-ți să crezi Dumnezeu. Și 둘i, tău, la urmă, te-ți ca femeia aceea care se lua, ce care nu credeți în mine, de pe să-i crezi pe pe mine, vă și numai s-au rugat așa, numai Sfinții, <coughs> numai acei s-au făcut care s-au rugat neîncetat și s-au plătit în rugăciunea lor. Iubiți cănișor, Vă am spus de câteva cuvinte, ca să vă la mai multe rugăciuni. <coughs> ori cantitate, ori calitate, de undeva să vede mai spus, nu mult, dar din inima. Dar mereu repetați rugătunea, mereu rugați-vă, ori zice Tatăl nostru la treabă, ori îmi salvele Sfântului, ori zice Doamne Iisus, Dumnezeu, fiindul lui Eșmă pe mine păcătos sau păcătoasa, ori Doamne ajută-mi rugătunea acestei femei, păcântul din Evanghelia, iată ceva, zice Dumnezeu strigat la Dumnezeu. Și dumneavoastră, și noi, și copiii și elevii în fața Dumnezeu, și bătunul care îți dati în față, și cel de spritat, cu care să strigăm la Dumnezeu, sa-ți de lume să dea să peste lume, să dea ploaie, să dea apă la oare și la animale, să dea pașe între popoare, să dea bucurie, iertare de păcate și dincolo viață asta. Punea un părinț de bătrâni, un duh bătrâni cu un lucru minunat, care ne mi a scurgurat. Când eram neînțeles mai tânăr, și eram spunea pe o biserică, sunt la tare, era greu, și mă ruga lui Dumnezeu, am mai ucut-o la biserică, era vizitorul românării, ca prință, sau o o bine, care nu-și ia din dragul de spirit, o fi domnit-o noaptea acolo la Vendaric, a intrat să se roage S-a dus la o ipoană și zicea din minus și dar bine, eu să rugați să ceva. S-a uitat că ca un de inimă, ca un strigă de minimis, ca un susțin. Și nu v-a într-o parte în cauză, dar la o sală, la urmă a venit în mijlocul Bisericii și vă ce cu spus la prăbuză. Și Corintie s-a gândit să spun, ce se fac să așa sărăjitor în biserică? Nu se lea nimic decât această suspinare. S-a văzut de-asupra felii binei ca o lumânare, ca o lumină în asta fel către jurul O lumină dumneavoastră din foc. E semn că acea se luga cu lacrimi din foc, cu mare împlinită și cu mare însere și încredere în adupărul Dumnezeu. S-a zis el cu adevărat și rugăciunea lui Sfânt. Deci în ce se rugau de să afară și să vedem la cu lumină în jurul capului lor. S-a văzut părine la pământul. cu adevărat, o femeie de la tare, o femeie fără cap, o femeie fără căță în mână, cu copii de acasă cu peută, de încercă noi că lucrurile care am în Dumnezeu, să nu să ne dugă, cu atâta la sălvințe în casă. Să dumneavoastră, din jos, mami, cu care se în Să rugăm de pe Dumnezeu! Să ne vedi la să ne vedem cum să ne rugăm cu smerenie, cu lacrimă cu tărieze. Dumnezeu să ne ajute